Bir mendum vet muajba. Diç gelin çenit diyenin çe. Fije janë shtomusi va. Hey mu pare Ramazan bir çe. Vllazë Musliman muaj Ramazanit asht muaj i Kur'anit, muaj i Adharinit, muaj i vllaznela kut. Në bitë gjitha, në bitë gjitha Kërë të themi është muaj i Kur'anit Në dhe gjona Allahu Gjërle Gjëlaluhu në Kur'an Qëka thotë për këtë muaj Allahu e këzge dhe jëna Shehru Ramadhan El edhi un zile fihi El Kur'an Elhamdulillah Elhamdulillah Fjalla Allahu të është shpallë këtë muaj Zotit ka madhru Në Kur'an Gjeni في <تصفيق> شهر رمضان شديمي وديك بري هوذدارëve të ju që keni ndëgjuar këtë herë asht balle dhe djegje gjunaheve prandai thana rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin sahih as-salawatul khams as-salawatul khams wal juma'ah ila al juma'ah mukaffiraton lima baynahun idha jastanabati al kaba'ir për skulet e namazit dhe xumaja deri në xuman tjetër dhe ramazani deri në ramazanin tjetër i falin gjunahet por çesë i largohet gjuna e mëdha mëkat të të mëdha Allahu inshallah na i fal ya rabbul alamin محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين ربنا لا تذل لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دين الا قضيتها ولا مريض الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم بغض النزء ايماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات اعمالنا وسوء اعدادنا بالله لا يخافك ولا يرحمنا لازم تندار مسلمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dukë i lutur Allahum të lëshanuhum, ja Allah, prano këtë agjerim prej neve, prano këtë ibadet prej neve, prano i zekat prej neve, prano së dhe thë fitrin prej neve, prano i lutje tonë, prano i thyrje tonë, prano predikimin tonë, ja Rabel Alemin, sa vetë kanë qenë vjetë, e s'jalë si vjetë, dhe në të kundërtëm, sa jemi si vjetë, Ësë ndoshta nuk do të jemi në vitin e el ardhshëm. Elusim Allahu Xhelaluhu të çëndrojmë në rrugën e Allahut Xhelaluhu deri në vdekje. Allahu Xhelaluhu në Kur'an Karim ka urdhëruar: "Wabud Wa Rabbaka hatta yatikal yaqin" dhe çëndron rrugën e Allahut Xhelaluhu deri të vdekja. Kurse Resulullah Sallallahu Aleihi Wasallam Ka më dua lutje, ka thonë, Allahumma thëbbit kalbi aladinik, ja Allah, më mundëso të qëndroj zemra ime në dinin tëndë. Kurse gruja e vetë a ishja radiallahu ta'ala anha, i ka thonë burrit vetë ja Resul Allah, më mësoni lutje që ta thamë, e pejgamberi gruën e mësoj me e thonë këtë lutje, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'affa fa'fu anni oh Allah tie false don faljen dhe më fal mua Allahu xhallashanu nafal ka bi ma tiarubil alamin Vlazn al musliman mua Ramazanin mua it Kur'anit mua ajerimi mua vlaznilla kut me gjitha me gjithat Kër të themi është muaj i Kur'anit Në dëgjone Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an Qëka thotë për ketë muaj Allahu e Kazge dhe Junah Shëhru Ramadhan E levi unzile fihi l'Kur'an Enhamdulillah w Enhamdulillah Fjala Allahu të është shpallë këtë muaj E fjala Ramadhan Shëdini edhe vetë për i hojëllarëve t'ju I që kënim dhe gjubështë dhe Ashtë falje dhe djegje e junahëve E fjala Ramadhan رضيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحديث صحيح الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فأس قد نمازي ذا جمعية دير الجمعان تيتر ذا رمضان دير رمضان تيتر فال جناهت بو جسي اللارغوهت جناهة وتمضاه مقاتل وتمضاهة Allahu, inshallah, nëjë fëal, ya rabel alameen. Qur'an i fëm lërët pëthët. Inna hadhe kërën yëhdi lillëti hië aqvëm. Inna hadhe kërën yëhdi lillëti hië aqvëm. Allahu pëna thët. Kër liëbër yë ullëzën rrugën matë përstosër. Silahën rrugën rrugën maja përstosër. Ve to maja rrugën që allahua kashpalën, Ajo rrug të cilën Allahu ka përësit Kurani Kerim në me ndjek. Ajo rrug është të cilën gjdo namazive thoni, i hdina siratën, mështakim, po Allah në mëzhon rrug drejt. E Allah që në lëshanë mu për këtë rrug drejt ka thonë, Resulullahit Maspari ka thonë, i stakim ke ma u mirë, drejtoju, Allahu që përdo në e mërë. I stakim ke ma u mirë. فورسا نايهتم القرانه قال الله جل جلاله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون كرو رايم يا دريت Gjindu një unëtë, mësë mërë një rrugica në djafën shmanë qërso kake. Nëse ju humbin ju largojt, ju dhe vjojt nga rruga e drejt, a ato jenë kryet zë cilës rrugë prej që atyre, nga një shejtan duke ju thirë. Prandejnë në hadithin e Hudhefe ibnul Jeman, i prandi Allahu ta'ala anhu, ka thonë, të të përgëmbejë, sallallahu aleyhu vësallam, pasi që e përgjit Hudhefe ibnul Jeman, ja Resul Allah. Pas këti islamit që në kësialë bë i zemë të zotit. A ka prapë shtremni, ndjathën shpojnë. Thotë, po, ka. Kus janë ata, ja Resulallah? Ata janë njërstan, bineve, subhanallah, prej neve. Ja Resulallah, a mu ishë mënajtë cilësu, si që par janë ata? Thotë, duatun ala e bëbë bëbinarë, jeste nune bi ghejri sunneti dyrës predikues në dyert e xhehenemit thrasin popullatën që të largohen nga rruga e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam misionar puntohor predikues thirrës por në dyert e xhehenemit duatun ala nabab an-nar në, në dyert e zjarrit jestenun bi ghayri sunnati popullatës ia trazojn apo ia ndreshin rrugën të rejtë rrugës gjëhnemit. Isha Allah, Allah, në pështon prea tërne edhe prea se rruga Allahu Gjellë Gjellanu në shkëpëton. Të ndëruar besimtar, të të ashtë Allahu Gjellë Shanu që të takohemi në mënatën apo në të ravini në mbram të fundit të këti muajt bashkë me ju. Allah, i që në ka bashku sa në të këtu në bashkëfë në gjënit i ja arabele aleminë. Ky Kur'an udhzon rrug të drejtë, shypes ka. Me kët Kur'an, njerëz të mdhaj të botës e pranojnë dinin islam. Njëstë mdhaj, të, të cilët studiojnë Kur'anin famlar. Ky Kur'an ju drejtohet mendjeve të çnoshë, logjikëve të çnoshë, ata që mënojnë. Ky Kur'an i bjerr pruvë ata që e kanë kfasacin të paprishur. Zemrën paprishur. Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin yuzakka ta shay nukjan shpirt prisham ja uchel allah o xheteshan u rrugun neva allah o xheteshan u qadash qet jam musliman mir po lavde allah o xhela xhelalu o xhet gjysht e stergjysht mparsham që kanë prënu përra qinda vjetëve e na kemë të rëshigut, gachëm, këndim. Allah në pofë të uzuar neve edhe me neve, inshallah ju uzuar generatat tjera, ja rëmbele alemin. Allah në pofë uzuus, treguz dhe uzuus për tjera generatat, ja Allah, inshallah. Në hadithin që du përra jushtë të përraqes sonte si mësafiri kësa i gjemijem. Porësit profetike, mësime të Resulullahit a.s.w., prë kurani të famlën etë vepra vepra praktika e vetë resulullahit alayhi salatu vesselam çdo ramazan në ramazan jo si çdo muaj tjetër por e rritke e ngritke dozën e ibadethit edhe xibrili alayhi salam çdo ramazan jap rritke ato që ka shpallur kurani resulullahit sallallahu alaihi salam Kurse vitin që ka vdek, ja ka përseritur Resulullahit a.s.w. dheherë Kur'anin fanglar. Pra është muaj i Kur'anit, Allah zani mund të thamë lirisht kështu rritë në dozën e shqyqimit në Kur'an e të lezimit Kur'ani kerimit. Me lezua Kur'anin pa tjetër, ju shof juve këto në zvitër 90% apo dhe matje përse 90% tjenit ri, prej moshës juj. 50, 60, 30, 40, 20, 20, 70 vjeqare, ndani 23, 24 mui, ndani, fise vilillahi ta'ala, ndani, që të mësoni lezimin e Kurani Kerimin. Pra ndekën thonë djetarët e dinit islam, në bastën i vajeteve që jenë shpadon, apo ardon prej pejkambin tali i salatu e sëram, kush donë me full me Allahun që le gjelalu të le lezoj Kurani. Kush e lezojnë, bërë një batet me ta. Kush punane ta, ka punu dhrejt kush jeton me ton është knaj kush flet me ton nuk ka gavua kjo është një bërëi Allahu të gjellë e gjelalu pra ndih një prej ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wa sallam a i ka qenë muadhibën djebel radhi Allahu ta'ala anhu muadhibën djebelit një prej dhjanëve tri të vrezit Resulullahit një prej dhjanëve tri të Resulullahit Dhja me të rinë të brezit Resulullahi të ashabë, radiallahu anhum, thët ësani Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Pejgamberi Resulullahi me këshiloj mua. Me këshiloj pejgamberi. Në shumë raste e paracesin sahabët rivajetit kësisoj. ësani Khalili, miku im Resulullahi. Isha dha krete kemi miku Resulullahi alaihi salatu salam. Më këshilaj mi kujim Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Qëka këshilaj muadhin Ibn Gjebelin I thaë ja muadhin La tushrik mi lahi shenjën Vajnë kudilte vahurrekt Më zgabome i përshkruve Shoq në adhurim Allahut Gjelle Jelalu Edhe po qëse të djekim Edhe po qëse Të mbët Allahut s'ka ortaq Nuk ban të adhurohet Kjetër kushvec Allahut Për <tok> dhejë allahu jellë shanuhu në hadithin kudsi këthan anë aghna shuraka, janë i shirk unë jemë mësë i pa nevoj shmi për urtak krejt keni nevoj urtak në pas krejt insan kanë nevoj për urtak allahu jellë jelaluhu nuk ka nevoj asniher për urtak Për dhejë këthan anë aghna shuraka, janë i shirk unë jemë mësë i pa nevoj shmi për urtak Allahun alo i të ulazër nësliman, a e dini se sektet ndryshme të cilat e mbulohën krejt me ambrejnë apër qatërën e tingit islam, kur se i përshkrujnë Allahum Gjellë Gjellalu hu është që në adhurim. E bajnë prejtune, Ali, ërtak me Allahum Gjellë Gjellalu, Fatiman, kërahës Allahum Gjellë Gjellalu, Subhan Allah, Subhanahu, Amma ju shrikun, Allahi në pështofë, në shë Allah në ka pështohë të gjithë, dhe i aropë. Po që se gabë robi, ka gabu e gabim të madhë. Nëse Allahu Jelle Jelaluhu gabimin e shirkut, nuk jafu ala së kuj. In Allahu, nuk jafu ala së kuj, taj kush i përshkru alë shqoq Allahus. Allahu s'ka a shqoq. La ilahe ilallah. Kull huwa Allahu ehar. Allahu la ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe ilahe il واحد القهار فتمني اش الله جل جلاله فراندai kush i përshkruan shoq ka admir ai ka vol balalet mam e allah nuk ka folat gabimin in allah la yadhulu ayu sharak bihi wa yadhulu ma dun zalike liman yasha kurse meka te tjera es big diskutabile allah kujdon ja fol allah nai fal krer rabal alamin kurse na ajetin tjetër kuranor allah xhallajano u ka thënë وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ أي çëjvon shok Allahut, faqad harram Allahu alaihi jennat. Allahu i ka bën haram xhenetin. E ka fol Allahu xhenetin e ka krijuar. Po për ata çë i përshkruajnë shohën e adhurin, haram ja u ka bën xhenetin. Nuk i lejon asnjë xhenet. As gat kushtin xhenet, po çse? Allahu nuk dën. Vetëm u mëshmehim xhenetin. Ka kujdua bujëhli Lanetullahi aleyhi. Ka mëndu hajë, kur është përmendë ajeti kuranur aleyhë atis atë ashef, se rrëz gjennemi tjenë numri nëmëdhët i melekve. Ka thonë, që farëve të vetë, asë hafëve të vetë, në unë javë myti 17 edhe ju javënë i qarën qyshqyshën e pare pëslimanve, i më gjennemi. E Allahu Gjelle Gjellaluhu në Kurani Kerim i ka përmendur duke thonë, Wa ma ja'alna ashabal jannati wa ma asha wa ma ja'alna ashaban nar illa malaike. Natat që në rreth xhenemit kanë melek. Si do ta mbytish melekin? Me laçën. A jeni ka historish? Mirë vogë, kur gabon, atë sharron gabimet të pllall, shkon deri në fund të gabimeve. Sikur ai që nuk dinë as, ai që nuk dinë as kur të fundoset, fundoset deri në fund. Allahina vështov projektin e shërbimit. Mande e porositi Muahiban Jamelet u Muad. Wala tuqanna walideika vein wa amraka entakhruja min ehlik wa malik. O ma masuban arban ndaj e prindve tu, babës dhe nanës, mos u sill keq ndaj prindve tu. Edhe nese prindet u të qesin prej pasunis, edhe dojnë prej grubus, prej familjes. Prande ju tri e një shubica, babë e noni ke një gjohë. Këtu apë në vendlindje. Peygamberi a.s. këtë porosia u kalon. Mëzgaboni, mëzgaboni, më zgaboni, më zgaboni, më usjel keq ndaj prindve edhe po që se ata të ndojnë prej pasunisë dhe prej familjesë. Ti prafë mu s'jallë mirë. O i në gjahë edha ka lënë të shrikevi imalej se lëkebi hi ilmun, pëllatë të të i huma, o sa ahim huma fit dunja, ma rufa. Me boshka me të bo atakeqë, ti mu s'jallë bëjtynë e mirë. Me pasë babën e dhe nonën shumë të këqi, ata janë shkaktar ti që jesh shumë i mirë ata kanë krijuar me izin e Zotit ata kanë lind, ata kanë lind, ata kanë ushqy, ata të kanë rujt kur ke qenë mase nevoj i nevojshëm ti më truaj e sot e vladi mund t'i a ja këj babës edhe nonës shpinën apo t'i japë dhoni fjalë rond për i të, të cilës Allahu xhallashan nuk ka shtiknaç. Nëse Allahu nuk ka shtiknaç u ro musliman. Qka për mërë mendja juve, a bohët ka bulla gjenimin që kemi bërë? Abo kemi najtë vetëm unëtë? Nëse Allahu nuk ojnë knaqët, qka bohët halë i jonë? Qka mund tjetë halë i jonë? Përgambirja rejtë salatu o selam përkëm, edhe nëse të, në të qesim prej pasër njësë prindi, edhe të largohim prej gruës prej familjes të dërgojnë të ndojnë, ti mu s'jelë mirë me ta. Mu s'jelë mirë, të gjithë deri fundë. E unë për ju të regojnë pasi që e mësa firëson të këtu, një rast që kimi pasë si vjetë në Ramazan në Prizren, për dhe dhëtë ditëve të më thënë, një aksion të reditorë ka s'gjatë. Aja aksion ka qërë, inëshallah dhe ju, këtë aksion e zhvilloni. Dhe ato me e zhvillua shumë të shpejtë, santa dhe nesër. Qëfar aksion njështaj? Me jala papës edhe nënës këmbët kërë të këthejni të shpijën. Me e marë, le genin për para, jo, jo të e lavabori i qishmës. Qështë e rëzësh për belonë keramika e po është horë e jam e marrë një legendë, mja prunë të komët babës edhe nënës edhe ato jam e marrë ujnë eftoftë me, me mërdifë edhe mja lakë komët, për jo vetëm mja lakë komët, ja jam mja kërua gjishtat mirë, ta gjishtat veqenishtë dhe me dorë edhe më smohë mërdit, këto për jo thamë juve, edhe nëse smusha përgjohë sante me tregua para juve e besko u bo artistë për a juve, po për po ju thamë se hoqa jenë e ka ban, edhe unë e ka mbojshë Allah dhe ju e bani. E ka barë nënën haqëllëk, edhe i ka la nënës këmbët, edhe i ka dhona pës nënës, edhe mu ujnë e fliqur, i ka la fëtyrën e ve vetë para nënës aty. E nënë e ka dhona bërë, pëse po i la është ashtë fëtyrën me këtojt fliqtë, o i nane di që anështë të të tliqur, për du me tregu e ty se nuk gërdita mund prejteje. Për ta fitua, knaqësin e nënes edhe në babës nërmanë. O kjo me nane në kavonë, e, kavon, e ti dush me mo edhe me babën edhe me nënen, e si kur që thash, kjo akcion letyhet juve në manetë të qafët e juve, sonët e përcilën e për familjët e juve, këtu apo në vendlindja, apo ka jeni që ta arrimë, ta Allahu knaqësinë. E Allahu Jallalu prej porositës sikur çe lexova ajetin e porositës testamentin që njeriu t'i ka thonë kjo rrugë jimi drejt, a mos merr rrugën tjetër, kurse për babën dhe për nënën i ka thonë qadar wa qadara huka la ta'budu ilaha illa yah wa bil walidei ihsana, mos adhuri me fjalën Allah babën dhe nënën mi bëj mirë, në vendin tjetër thot allasna al insana biwalidei husna Ka me letu umu huvehne nara, vahni më fisalu hufi ameji Nërën të cilët e ka barë dopsi pas dopsi e Mujtë e pare ka një deri të lindja E deri kur ka razikua me lindja në tje dhe me vdekja E vladhi E vladhi ka shkandal në zvitëm Ka artë në zvitëm Ka gjetë mirë, me hangër me pi, kërtë mirë, ku me dit apo i kujtohët njona e vetë ati në Macedinia, apo në Kosovë, apo prej kajini, se nuk ju njohë nga njona, i. Njona ku me ditë që ka i të halë? Ajo është tu me nduët e ti, vallohi. Sa baxhëm, bile ka një herë është tu me nduët keqë, e fjalla popullore dhe që ka me ndonë prindi, mëse qëpët zoti për e vladin. Se gjithë këtë herë më ndojmë kesë në për shumisa e më këtu prindër Gjithë më ndojmë mësë po vritët, mësë po bongat, mësë po bongat, mësë po këtët E gjërat më ndovi, ato jënë të rëndonë ta Jënë të natyres se jetës dënjansë Se jeta dënjansës me problemet e veta O muad Vë nga beri pensën muadit E para shirtë mësë me ba e dy ta prindët për respektua Vlaja musliman Ti e tash në vendë Muavit Peygamberi ty për tëtë O oh filan E tërëta Ja Muad La të truken në salaten me këtupeten Muta ammiden Fe innehu men tërët e salaten me këtupeten Muta ammiden Fe qatë bujet min hudhimet më la O oh Muad Më zgabo me lan Më zgabo me lan Ni namaz që dhimisht Pa e falë. Në namazë. Sabah drejka të shumë i që një jësi. Në namazë. Qëllimisht pa e falë. Po pse, Resulën Shumëllë Allah. Fe inëhu men të rake salaten me këtubet anë mutë ammidan fe kanë burjet min hudhimet u Allah. Sepse të shële në namazë qëllimisht pa u falë, prej ati është bezullu e në dore zotit. Nuk o ndër të zotit, aji në sen. Si më së jamin e ndër të zotit. Bilahi alaikum do të kujt jemi të regoni Nëndështë ati kujt E ishala ju jove Juve ishala jo Nëndështë ati kujt i, I kalon një namazë, djë namazë, tre namazë tjë, një, një vjetë namazë, djë vjetë namazë E tri vjetë namazë Tri vjetë namazë, namazë ku i kalon 5.014 namazë i kanë kaluen 10 vjetë namazë ku i kalon E 30 vjetë namazet u i kalojnë E 50 vjetë E a i shoku jytë në Macedëmija Po në Kosovë që i ka bo 70 vjetë Ende nuk e nogë më abdes A i shoku jytë ti, t'i ki ashtë në gjami Allah unë ka pështu Shoku jytë ashtë duke u bala faqu Ma alkoholë në drogë E faqe zilat e tjera E ti s'pomërzit është për to E ti s'pomërzit është për to Ia vallallahi ke gaje lekiti edhe un. Mi vllai ju ti pofundoset në ujë, duhet të qesh mos më shpëtuar. Mi vllai ju ti, i cili e hendë nuk e ka lak fytyrën për aves. Nëse vdes pa namaz, pas ertë do çet prej xehannamive. Ma se leke këm fi sekar, kalu lem nekumin el musallin, uolem nekut nuk imul miskin, do të pyytin gjehnem lin, qka ke lipti këtu, do të do të namazin se këm fal, edhe fukaran nuk e kam qyr. Atëher pra, ja pash hajrin të kësaj gajle, gajle a jodan, që shkej me prumat shokin tante në gjami, në namaz, me martes, ata që marin abdes në dënja, Allahu Gjellëshan hu do t'i zbardhoj, ndryqoj ftyrat e ty në ditën e kiametit do t'dukën para gjithë popujve ftyrat e bardat ndryquar ha ata i prejshenjave të abdesit që kanë marë ato të shpelon që një prapo abdes prandejnë nga hadithin që ka transmituar abu dhe rëndethorin Peygamini sallallahu alaihi sallam ka trebuse kër të vjen dita e gjëkimit Allahu në gjenë nëshan i nëmër të madhë do t'i nëzjerë, do t'i falë për gjenjek do t'i bojnë pa i logarit fare punët e tyne s'ka një logarit ata i ka trebue në hadithin pejgamini sallallahu alaihi sallam 70.000 se më unë e elfen min mund prej të cilve prej të cilve ka qëllua një sahabi me emin u kështë ka thonë ja Resul Allah lutë jo Allahut se mund prej tyne ka thonë ti prej tyne ja u kështë tjetëri ka thonë oh, lutë jo Resul Allah së të parakanojë e dhe të vjen dita e gjukimit si kur që jemi qëtu dhe të darim shumë shpetë para Allahut Gjellë Gjellalim se jetë a dy njësë është e shkurtë E shkurtë shumë, sa është e shkurtë, e kini ndëgjua një pejga mbertë malë, i cilë është balafachua, drejtë për drejtë, me paganizmin e kombit vetë, me kombinuhit, të cilë të filluan e mbollën paganizmin, e mbollën shirkun, dhukë i thonë popullit, vëllatë dhe runë, alihët e kumë, vëllatë dhe runë, vëllatë dhe runë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëllatë, vëll Nuhit a lehi salatu a salam për janë një me la që dhe i thëtë, ja nuhu, o nuhu, të i bane davet nëmë qënë e përsthët vjetë, ka i thu e nuhi para të fanit shumë, edhe pas të fanit, pra dhe i nuhit i thuhët pas të fanit, vërshimeve që ka vërshua, kohëti Allahu që ka të nuhu po për të leti, pas të fanit nuhi është ate i dy, Da dhe mi pare kam bjallë njërzimin për e rëparnë, të njëshka trumë ushtë dukë, dhe e në kote nuhit s'ka pas shirkë hitës në fëtyrë të tokës. Kurar të puhja lejë sëlamë, filloj shirkëu. E tani nuhi u balafëquën me më shrikët me pakantë të kohës vetë. Nuhë si e gjetë e ketë dërjanë me laqëja për e pyjtë, nimi vjetë ketë mund është të dhe ma shumë. Se gjithë e dynion Sa vallahi mu do kjo dynion Si një shtepi me dy dygër Hina kanjona për dalë ka qetra Nimi vjetë Ti një qind vjetë së përjetojsh Edhe për duket gjatë Ja vallahi shkurt është kjo dynion Prandej, në hadisin që dashët të sanë Allahu Gjelle Gjelalu Huditën e gjëkimit Do të mojë e emër Akrygju kullu man finar Në zirë një krejtë të dhët me laqe Me shkakan zjerë në gjëhenenit Krejtë me nëzjef, gjunaqarët prej gjëhënëmit gjunaqarët, ha krejmanë për gjunaqarë a kufarët nuk nëzjef dhe ka të rëgurën Qurani Kerim pra i nëllëzhin e këferu min ehlil kitab i nëmushrikin dhe finali gjëhënëm e qalit i në fiha ebedar ulajke u msharrul beria më të vërtet ata të cilët kanë bëhë kufar Allahu Jelle Jelalu prej ehlil kitab edhe paganë, mushrikin janë finari gjëhënëm gjithmonë në z Khali di në fiha, gjithë mërë në te, u lajka u shërë në berija edhe kryesa maj keqë, maj ligja Allahu qëllë qëllë aluhu janë ata. Jesin në gjëhnem edhe një populli vogël të cilët nuk kanë qenë kufanë. Kanë qenë gjënaqartë më dhejnë. Mirë po në jetën ty në qka pas kanë bonë, në jetën ty në qka pas kanë bonë, past kan thon vetëm ngani her la ilahe illa allah vetëm ngani her allah inabot për të shpëtuar me yarom andaj thoni la ilahe illa allah allahu akbar thon la ilahe illa allah ka thon pejgamberi uja li salatu wassalam gjëndi du iman e këmë për këmë ilaha illallah për trine imanin e juj për trine me fjallin la ilaha illallah e Allahu pon e mër krejt kushon që të janë në gjëhnamit e veç një herë këthon la ilaha illallah letë e dalë e prej atyri prandej prande, i hip të zorë vetë pejkëmberi salallahu alehi wa salallahu i hip të zorë ju thonë të popullit popullit vetë kulu la, la ilaha illallah veç doli la ilaha illallah kimi më shkutu kush ka thon ka thon e kush s'ka thon se si e buxheli e ume ibn khalifi e bi talibi etet etet s'ka thon janë bompri e ahlu cehenemit qi mundim me thon për ta la ne vullahi aleihim allah i m'nqaft allah i m'nftofto ya rab elamin toma Ola pështë rëfën në këmërën Fa inëhu rësë kullu fëhishën Oma Keshë kujdes Mësë bja alkohol Pra ki Sepse alkohol i është Koka E gjdo të keqës Koka Krehu Krehu i gjdo të keqës është alkohol i Ka qenë një pejgamber I madhi Allahu Gjelle Gjelalu A kini ndëgju e ka pas Amnin salih Këmbi, populli Salihit boli poshtë, dhe dhe të shirkë, shirkë, shëjtoni ka po përvejti, se shëjtoni që tërsenë skapu, unë vetëm qëta, vëmaja idhënë në shëjtonu, i lagurura, veç ma shtrimë, e këmbi Salih, shumë të prapa kanë bëhë, po Salih, i kanë thonë, në për me të besu, e dojmë një mëgjizë e ti me nëjë qitë qitu qita është qitë në ndash me të besu salifët mos njëse vjenë mëgjizja e si besoni Allahu ju dënën jo përdojmë na qita është qita një mëgjizë e shmërë mëgjizë përdojmë prej që ti uri përdojmë le dalë një dheve mja pitom rinë na jo, të lashe salifët Kjo është të njëllëke Telashë u do në salihit Jullutë Allahu të jarëm Po e li për qëta Allahu të jëllëshanë u qëtë në jëllëshanë Prej guri dëllë i deve Naka Naka dëllahi vë suqyaha Devë ya Allahu të jëllëshanë U dëllë prej shkambit Ama urë Allahu të jëllëshanë u qëtë qëtë Vë la të mesuha bisu Ka dal devja prishkombit, por ju jo me prek. Mirë po poklin mbrapsht. Kuro poklin mbrapsht, subhanallah. E ka në lyp një ka dal. Ajo tani po hanë, po pinuj. Allah jo ka qua një vend një përin të ujë. Një dit ka me pi devja, një dit ka me pi poklin. Ata po e njo devja s'ka me pi, se kjo po pi shumë të amytim. Mirë po kushme jo afruan. Ajo naka t'u la, naka i tëjnë devë, sarafqë. Në këtu lahë, devjë e Allahu që, Allahu jëvë ka kriua Nukon në këtu hoxha Devja hoxhës, devja Hasanit Hysenit Nukon Me kon Hasanit Hysenit Devën e Hasanit Hysenit Dë amytim E ka pasë në kombin salih, e salihët E njëndë buraj, e njëndë mashkuj Kërë në tisa të rëhtë, Allahu i përmendër Në ndë veta, shumë të poshtër Mbrafët shumë Për bëjnë këllën me mytë Për po cilin me shti me mytë Hajë kë E jasë, për guzojmë se e Allahut, për ku më gëndi qëka Allahut e pranë meneve. E Allahut, kush me guzojmë ju afrua? Eh? Ajo, po hecë, linën e të hecën e të hajën e të përje, kush me guzojmë e prejkë? Aj po, aj jo, aj po, aj jo, të bohon këta matë mrafështit, matë poshtrit e komit salihit. Matë këqijit. Të bohon adhishka, mas i së pëmujmë kështu, e bëjnë planë. Ta bia bëni atë, apo e bëjmë drakë me rakijë? Si ta bëjmë drakë me rakijë, bëhet trim. E mështroj njëri me bira. E ngopit me alkool ata, se rakia është prodhim i vjetër. Kyra alkooli, prodhim i vjetër. Engofin me alkool. E kërani kerimi pëthët fëtë ato, për fë atër. Masi pi uraki, u raki, u botë tri. Kër u botë tri, do li e myti deve. E Allahu i dhenoj për tri dit e ejte, e premë të shtunën, dillën i ka shtuk. I ka farua. Ditën e ejte, ja u ka qua një zverdhin në ftyrë. Ditën e premë të e një skuqje të dyrë, ma azoën. Ditën e shtuën ja u ka nëzhinë gjithë të dyrave e tjetërën ditë ja u ka quenë. Një zhurën të madhe, prej qëllit zhurën, si kur aropionat e luftës, ata që jenë zhurën ma kronë poshtë, i shkatrojnë edhe, edhe i myti njëzit prej zhurën mas, se zhurën ma madhe njerën e përsepë, E u ka quallahu një shurën prej qillit, e pastaj edhe gurën prej qillit, edhe zelzele prej tokës edhe i ka shkatrua. Se bebi? I gjynohit madhë. Thëtë, ha, pa fatar, mas i ka pijë alkohol, e ka bon që të trim një. Se alkohol i qarët, gjithë bohën trima, rehin gjyfës e tatë, i grahin kërët shpejt, se bohën që flit, edhe bohën shumë trima, dhe shohën, edhe këndër, pra ne ka të në pejka mirjohu, ha, Mësë pi alkohol kur, sepse alkoholi është koka e qdo të të lëqtine. Qto bani? A i trimit i kovit sani, më alkohol e bani që të keqenit. Trimi ati kombit. E Allahumë gjithërë shani të të të një denoj të gjirë vre sepse të gjithë ishtë hisetar, pjestar, në shkaterim. Përhandeji ka thonë peygambeiri Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vjeni salavat në e më të gjithë përta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin ka thonë peygambeiri sallallahu alaihi wa sallam kul njeri ubi nalikohol imani sanchtaj na hadith wala yeshrehu sharibu wa huwa mu'min Kërpin alkohol një riska iman Se së mund dhe të mu bon bashk Edhe alkoholi edhe imani me një zemër Se zemër a është mësh me iman Alkohol me mësh ajo është mëshur veç Qëka do të me bon? Me zbraz nga imani Tani me mësh alkoholi Se dy gjera së mëshën me një vend Do të me zbraz Tani me mësh Pështu në kam surë Resulullahi sallatahu aleyhi kusallam Mandaj për i thërë O muatë, ty jë dhe muë bëkëtë, o filanë. Ve i jakë vel masijet, fejnën e bil masijet i xallës e khatë Allah. Rujë gjënahëve të më dhaë, rujë gjënahëve të më dhaë. Sepse me gjënahët të më dhaë, arihet, me gjënahët të më dhaë, arihet denimi Allahutë. Kër populli banë gjënahe shumë të më dhamë, vjenë denimi, Allahumë gjëllë gjëllë alimë. E lusim Allahum me lukje, Allahum më rëfa maqëtë, këva gëllë dhe këna. Ja Allah, pesulloh, hidrimin dhe denimin tanë të prejneve, ja Rabbele Alamin. Allahum e pesulloh, këtë në ardhohë të prejneve, hidrimin dhe denimin e ti. Qëka jemë këto gjënahe të cilat mund të jasjeli, Denimin robit, ndën janë. E në akiret është tjetër mësele. Në dën janë janë këto gjënahe. Ka thonë pejënë bërëi sallallahu aleyhi vësallam, i gjëteni busseb al mu bëkak, lërgon ju shtatë gjënahe vë të mëgha, lërgon ju shtatë gjënahe vë të mëgha, të cilat ju sjellin denimin. Mu bëkak, manane ka muhliket, ju gojnë helaj, ju shkatrojnë. E para, shirkë Allahut mësibani E dyta, vlavrase mësibani E treta, sihir mësibani E katërta, alkohol mësbini E pesta, prej luftës prej frantik mësikni E gjashta, dëshmi të reshtë mësibani E shtata, iftir, shpifje njerës dhe mësibani As femrave, as ma shpire Gjunahet më dha E në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu aleyhu sallam E kanës bëjtë ja Resul Allah cilat janë gjunahet më të mëdha cilat janë gjunahet më të mëdha ka thonë ato janë 3 gjunahet më të mëdha janë 3 prem të mëdha janë tani prej më të mëdhave e para el, el shirku billah allahut më i vorth apo më i madh i gjuna e dyta oku kul waliday arbanca ndaj prindve arbanca ndaj prindve është gjuna i numër 2 i badeti majmir, cilë është, a dhurimin dhe Allahuk, nëmër dy, respektin dhe i prindve, gjënahi majmar, o Allahuk ërta këmi përshlua, gjënahi dy, aroganësën dhe i prindve, dhe i të ti, dhe kabur e zur, dëshmija rajshme, me dëshmu rajshme, rajshme, i s'patë lëkë rajshme me bëmë, edhe kjo është prej gjënave të më dhatë, ishe Allah Zotë, ju fështon të gjithë, e jamur e kë Ushqej e vlahtu me halal O muar Ushqej e vlahtu me halal Por medal Me ushqimin me halal Medal produkti halal Pra dhimi halal Se me ushqipt halalit Tash do t'ju marrë kopak Sa për ilustrim Se si ushqehet me halal Në kote i merit Radiallahu ta'ala Në vazhët i merit Kur ka qenë khalifej Ka dalë asëve të ju meri rrugëve me shetit me po i e pa shampuna ju metit. U tëhesit e muslimanëve ka ndalë me pa po hallive muslimanëve. Ta që u tëhesit e muslimanëve rrinë në për palatë dhe për në për kalanë edhe nuk hecin vetëm, vetëm, vetëm në vetëm autoblinda të forta. U tëhesit e muslimanëve në përgjëtësi. Aho tëhesit e muslimanëve atëherë Kanë dalën me pa po hadhin gjendje në muslimanëve Si i kanë punët E i meri tushet i të natën E ndëgjon një femën mrendan Mrendan shpitvejt Në s'kanë pas mure si soto Dhe gjuë e zoni nga jashtë Nga jashtë nga, jasht nga mrendan Thët pëthët bajzës vetë Oj pia jeme Qiti ujt omlit Qiti ujt omlit Se i shiqt marrë me sh, shiqtjene tomlik A pi thot nona vajzës vet, çit ju i çinë të botë më shumë. Më u pot, ma shum, fitu më shumë me haram. Vajza pi thot, "Jo, inan zban." Tha se Amerika ka thon, "Khalifia ka thon zban me traditu askën." Khalifia, Amerika çen, "Bush shumë i drejtë. Umar Faruk. Faruk." A zëti Ameri Faruk? Për cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihu sallam Nuk ka pejgamberi masmeje Me pas pejgamberi masmeje E i meri kish me qenë Të radhjallohi ndur O i nënë, spoleh e i meri me qitë Pithët vajza bis Vajza pithët nënës Nëna pithët O i bi, po i meri të është sponanin Tha o i nënë, po ponanin Zotë i meri Vajza i mani në akidën të mama Këtu një për Me pas frike në zotën Fisërri o l'Alanija Kur të shohin tjerit me koni mirë Edhe kur të sh... nuk të shohin tjerit me koni mirë Na jam i të dobet Shikoni mlazni sa jam i të dobet Shikoni sa jam i të dobet Jejtë shpia filmi i flisht në televizor Filmi i flisht në televizor Ti e vetën përgjyri shtë filmi në flisht në televizor Flikën ahu të ke harrua Më të arë thëmija jënë pëshimish pëse Pitut është fëmiz, zpitut është zonë i të fëmiz. Qe rëmi të fërështë? Qe rëfërë? Farë moshkëllë? Farë moshkëllë? Allahu i shala zemrat, e i bon me i bon jara pële alemi. Prandej, kjo që pëfulli edhe kjo që i ka më rënda për shëfëcijnë një pomë kanë me zveti. Që një plonë, ka një pomë ka zemra me goje. Ja, nese kjo në është e flishtë, Kjo në të edhe para juve, kom edhikët me shka kote është. Ojnëon të këndën të gjërën Zotë i Merit. E i Merit asaj shkrisi e vunin i sharet. Nesën të kisharën me li përqikë. Allah i beqarëve tonë, inshallah kredve, që si vajzë, halalë, allë, allë, ju bjene. Allah i mërdovë. Allah i mërdovë të gjithëve, jarëmele alemë. Beqarëve, në të gjallëve, këve që i mërdovë, zërë e aminë. Kërën e në jube, pra, me dylët... Jo, shtatja, derin 4, po valës shtatja. Derin 4, zure të njisa, a jeti nëmër 3, le zote shpia. Njën njisa, nëmër 3, le zote shpia. Mësë fëll njësia të gjahilat, horë të rinë shtatja, jo, jënë 4. Bare qëlloja në njumërë, a kështu në praktikë me dytër, në sur pja qëlloj në një qëma, bare në njumërë në biletije. Kër u mërtua kje vajzë e mirë, që nuk e përzik e të omlin me ujjë, i ka dhonë zotin i Evlat, aje Evlat ka qenë Omer Ibiri Abdulazizi, khalifja i pesë. Ka nevoj edhe pak më mështu përshjet, ha? Hajt edhe pak mështon edhe pak për para, pa një sabër, hajt edhe pak për para... Taravija fundit, a son dhe pa një sabër, deri të dy dhëtë natër se më bërëjmë të ndërstën, a fron edhe pak. Këtër në dojë blëzni për parë, se këtër në vëndërës në për parësë, Më nëzë kamë shonë të deni herë, Mardën, Zvitër, Pilesën, nëzë kamë Të këllëtoj që shumë hojë masë, nëzër broma djoz di, se këtër shkëa kamë sotë dhe kamë i shprasë, nëzër shtikë nëzër. Qëka lindi që vajzë? Që vajzë e lindi omar ibnja për azizin, khalifë kënë pështë? Qëfar khalifë e kal që kërë khalife, kërë u ma kërëtarë, ku tëhezë khalifej muslimanë me Omeri, i qasaj vajzës halalë, kërë e gënë përshqetë? Khalifja, një ditë, po vjënë të shpia në natërën e vajramit, nësërë prama natërën e vajramit, e dhijim? E dhijim. Po vjënë khalifja të shpia, pa i në shpia, po i ndihim, ka pasë vajzëa shumë që kërë Omeri. Qëmë vajz Shkapo doni, po them tonë, shkapo doni, shkas doni, po lanë në zhul. Kur hi baba të shtëpia, edhe nona më një herë i dorzoi vajzën. "Çe, keni babën e juaj me babën e huaj folni." Urdon tha, "Kur shkao ma, çfarë më rëvësh me vajzën të duan? A çka keni çika të mia bia të mia?" "Jo baba, kret kishit ju kanë blerë tesha për Bajram të tre, aty a la për gjasa na ke pranë." "O bia, por çdo keni konflikt me nonana?" "Më një herë thonë apoim çardhë të sa punë." "Më një herë." Ai ki parët baba, ti o jo si kam parët po po shkoj te arkatari. Mahazimin e kam pas arkatari. Këtë arkatari edhe po i bë Khalif Yasqar pa para se i pa korruptuam. Jo ai. Khalif Yasqar, grosh po shkon te arkatari. Përdozën mahazimin arkatari i arkës shtetnorët xilafetit islamik. Khalif ka puli. Zëtë zëkti arkatari, a vonë të mujt me marë për para për gësë? Zëtë zëtëri khalife, nëse m'japish garancij që do të jetoj shpo, zëtë ju së tja për garëzijas dhejni në këshamë, së së ka përre të kërë. Qëto e, për. <t t e u u khalife të muslimanë, mësë harroni? Manë në mendë, nësi u bjerë rëndi bëqenë dikonë pushtet, nërëni khalife në manë në mendë edhe u këthyru s'ka pare, për u këthyru shtash nukëthyru të qikat që u thas gjevë nukë këtë problem, thave këtë qikatë e mija ka s'ka rrëgë. A një hallë në babasit do të nejë bëjshë, thave i bëjëtë e mija, a tja bëjë këtë t'i shka, cap-carap. A i thajmë të nëzvithër të që tërëgjë? <laughs> jo, baba, thasë mujma shtu një avon, se zgjerë një gjëhnemit në djekë, atëhere vlad i vonë t Baba i kam fustan atë shateria e thmirë na shumë. Skoha dhe pjesën e gjoyë vlan për vajra. E nidit se ti's kretit, juk i shran si nikalla veç rushi shumë i mirë pazar. Kur e kapoç var kokat mira san, tash niftar çon ditën për i pëlqejse, atë çon spion këta po gjat ditës në mazak po i pëlqej. Një ditë halifi sikur shran si nikalla veç rushi shumë i mirë. Edhe po do më blet po si go ka aport. Kalifja xhepa të boshh. Emirul Muhmini dhe që parë khalife që në kohën e umërim një Afri Azizit për dy djetë, dy djetë kanë e pushtetit, jo 4 djetë që ta është më së gjithë, jo dy djetë, s'ka pasë fukara e kanë qua zëngjinat në frikë për i qojnë zëqatin e tynën, në frikë në botë qëtër, së s'ka pushtetit, krejtje në botë pasë në i kësë për e franonë këtë për zëqatin e së të dakën. E kështë rra kalaveshë e rëvshit në sin po Shkërën të shpia, grua së vetë e se të grua Aki një... Një... Një francë, një euro Tha pse burë Thani Karabeshrush në kararë në syrë shumë më ka hangërë Përë të thamë që e fënë e bli Gruja si grua Mësikur i këtu gralën, ndëgjoj Se në nuk pofëllive vë të vërëmashkej Ska gajle Tha e e e e Burë Tisë e kje një euro Tisë e kje një dërhema Bani Shqipët e morut, i të me kjenë pushtet një rrëma, sa të carab të më në, ha? Sa gruëve, gruëve, subhanë Allah, edhe ti i thaë po më ndërë ishqashtu, vë Allah i thaë, s'ka pas fajë, Jusufi a.s. të ato gratë të zemani të vetë që ju ka thonë inë në kej, dhe ku në adhinë pësherën një e kinit madhë, po për Shqipët që unë kam vjehë edhe, dhe me ke kam, përse kam? E da gëruja se këta më cëtë dërhemë, në shëtada e se kapasë, në këti se kapasë, e da të kalëvejsh në alo shëtësë në që alo shëtë në që alo shëtë në që alo shëtë në që bunë, qëta alë prejzilës në onë, rejshë asë në onës që se kapërzë në onës që se kapërzë në? Tam ritme u. Alhamdulillah. Pra ndëi qaç të bat në yuruj? Haramëve. Inshallah, yurë në yurë në yurë në har ju ruhën haramënë kam dëgjua të nëzvitër edhe në Gjermani unë e të nëzvitër për herë të parë vi kam dëgjua, ju e zotë ju banë fëtë model, mostrën për tjetëta, ju banë fëtë model, mostrën me s'jellën e morale, ma të nalëtë me vetëm se kam dëgjua për e përljumë doren me loqë të shpia edhe përhinë e këto dyqanët e mëdhaja për e përljumë një rovë që ka çmim në shtain kvalitet dikon për ly, nëse më s'ka përkohina ta e prrëmi më po i bëj 50% më s'nisim për të. Tangëjosh. Shallazën do të s'provoni jam. Çule halalë çfarë mashkuj dalin, farburra. Ai nën e cila Allahu e ndëreu Në nah, Umar ibn Abdulazizim, radiallahu anhu, prej khalife dhe këmëdhajnë, që radhikët masë Hz. Aliës, Umar ibn Abdulazizim. Abu Bakr, Umar ibn Abdulazizim, Umar ibn Abdulazizim, radiallahu anhu, më gjemian. O um, muad, uh, u shtjef mi tu ma halal. Edhe në për fundë, Nëse ka nevojnë mjë ra, nëse mërë shtovër më e hunin mjë reba në brunër në gëdhe e blërë O nga pak i prekish, edhe për fund, në bjellë ja u fri një zotit në zemër Kër të përnë fëmija me fillu e me imiturin Mësoja Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah hu akbar, stakfirullah Mësoja qëtojnë, Allah, la ilaha illallah, Allah hu akbar, që letë pojnë fëmija prej në vëqlit të svitë Se jak e letë zuve të sbihin e parë Allahu Ekber e zonin Edhe të sbihin e dytë i kametin Allahu Ekber E letë jetë vula mas i ka dalë dhë njënjën prej fabrikës Ma dhe inë svis A i dhe letë jetë ma dhe inë Allah Sa është Allah, emësojati Allah, Allah, Allah Shtu në kam su Allahu Gjellalim E lusim Allahu Gjellalim U mëna i prani u dhe njëheri vadetet kreta Sadatën zëqatin, predikimin, lutjet tona Ne luksim Allahum Gjerdashanu U të mjekë ten luke që e ka luke të Resulullahi s.a.w. Allahum Gjerdashanu U cili ka thonë Allahum e tërbit qalbi al-Azimik Ja Allahum e fërco zemrën teme Ndimin tëmë Unë e pëj bëjke dua për veti dhe juve Allahum me tërbit qalubën al-Azimik Ja Allahum Naj fërco zemrën të dona Ndimin tëmë Qovë ki mu i Ramazanit Khajë për qitin me ti në Muhammed s.a.w. Pestin përkundim se e Smuje, shpyrt nore, shpyrt në temë si për përëndim Inshallah dhe kërshëson dhe jelën duhanin Që fja vënë vaki i këtë të joni E si të pojë e vaki i pra Si të konforë për i zatë zotit ka me pas efekt A ka njën që jelën duhanin sënë të për i zatë zotit Në ta qoj e dorën, që për e për njëtë Njën E kebi duhanin të po, sënë të pelë është Më bjerë përqetën, po tu me gjithë shkripësën, që duhani në <rë> përkësën, ka të drejë përkësën. Ju lukënë pësë, më të bani gjurë në nga një qëtsinë, dje e galon një prejë kërqovës duhanin, e promë, dhe me thonë, të ravini prënshme, edhe sonin të që gyrë, une, dhe me thonë, jakëm tjerë, pare të ardhjes në zgjitën. Përkëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëp para të dom. Inshallah kur mos arrij, prezantë inshallah. Inshallah Sadah më alış në makt behet. Gjelani, Jamali brejtë dozi, çelopëgit me Sandra la Duhanim, edhe cigari pas ka parisiane, çun para Juveç tu boj boj. Nëse janë pas mot ban 30, nëse janë 30 sa do, ku e dit? U krye puna vllau Jan në spital. Eshtop. Esht e shkret për ja marrën e çoj të shtëpia se tregoj aty çka më prezant pas rezultat. Se zvetër pikush e kanë të hanin. Inshallah nesër mashtir dikën robot. Inshallah udalla. E përfundoj me këtë mas taravis. Rim dhënëse për ndihmën tek naçur, për të dhënë sa të ngimi bashkë me ju. Selam alejkum ورحمه الله وبركات. Do të marrni ajet nga Kurani i Kerimi për surën Al-Araf ku Allahu gjallëshanu hu thët, se këj Kurani janë më së kujtoni që është vetëm libri i namazit, e i zeqatit. Kurani është statuti Allahot në fëtyrë tokës. Kurani është kushtetuta e qjellit për popujt e tokës. A këto kushtetuta tjera që i shkrynë e i lërëjnë, i fshinë, amandamente, parlamentë, e ku dihuna në nëkninë, Ato i konkurën ligjit Allahut Gjelle Gjellalu E kush i konkurën ligjit Allahut dështon Prande i ligjit Allahut Vetëm i Allahut vlejnë për njerëzit Sepse Allahut e din njeri unë Që ka pëdon Edhe të njëjtën ligjë Allahut ja jep Prande i në kurani kerim ka thonë Inil hukmu illa lillah Ligjit akon vetëm Allahut Gjelle Gjellalu Amara Allah ta abudu illa ija Ka urdru që mës të adhërohet Që mës të respektohet që mështë të përfilët asë kushtjetër pësë fjale se Allahut Gjellë Gjellalu. Andajnë e Kuran i Kerim, kërë në dhe thënë, o ma erselna mirë rësul, illa li u ta'a. Gjdo pejgamber që kemi dërguar, kemi dërguar që të përfilët dhe të dëgjohët fjale e ti. E ligjë është i Allahut Gjellë Gjellalu, kështetut, apo statut, apo ligjë, vetëm Allahi qështët, në ajo, Ne aveam nilic edhe mas ndai duat me ndryshua. E von nilic komunizmit 50 vjet tash mulevet s'po ban. Po vete për krahet tash pse s'po ban? Tash nilic çetër, tani nilic tetër, gjithmonë do t'i them dhëmbët, do t'i mundojm kokat, do t'i mundojm lapsat dhe duart, edhe përsëri skemi me ubo rahat. Se vetëm me ligjin e Allahut xhellal xjelaluhu, krijesa e ti bohutrat. Nilic çambi shtatinciull Allahu xhellal xjelaluhu e ka zbritur prej Beitul Maamun në Beitul Izze, prej Beitul Izze, te rasulullah sallallahu alaihi wasallam çtë veprojmë te. Prandaj them marrim vetëm nin nga lidhi Allahut, një fjalë. Ajo thot: "Walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dh, wa illa taf'alu takun fitnetun fil ardhi wa fasadun kabeer." Çdo më thon Armisht dedinit Islam armisht ata që e rrein feën islame bazı hum au liyau bazı bashkohen dhe janë të afërmjani me tjetrin shiko tash çka po thotë janë të afërm kush ata që janë kundërshtar të fesë islame tani po thotë nëse ju të fesë islame nuk bashkoheni shiko Samir nuk bashkoheni do të jetë fitne Problemi në dunë është edhe fesadı shkatërimi i madh. Pse? Sepse nuk meriton dikush tjetër të çeveris për veç juvë me ligjta e Allahut. E nëse ju nuk bashkoheni për të çeverisur me ligjet e Allahut, xalaxhelalu, do të çeverisin ata me ligje tjera, do të bëhet fesadı shkatërim do xaxderdi. Prandaj xhilafeti kur e ka pas në dorë 1300 vjet xaxderdia ka pas. Ra xhilafeti luftëpar Krisi në anë. Më një herë e dyta e përdikon të dhe të tërata, normal ki. Isha Allah zbohat ma keqë. Andaj Allah u gjëllëshani hu fesatën në fëtyrë tokës, nuk e lejon. Vala tuf si dufil ardi, ba dhe islahi ha. Më zbani shkatrin dhe fesatë fëtyrë tokës, pasi që unë e kryoha dhe e përsosa këtë tokë. Pra ndaj fesati, as kundë së -ku në lejohet. Andaj, po e shfridzë e rastin juve, gërbet zive të ju thamë. duhet të jemi model, mostër, urnek, për të tjerët. Model. Pse? Sepse jemi pasus të ati që ka qenë model. Kusho është modeli kësa i bote? Resulullahi sallallahu aleyhi vësallam. E na jemi pasus të qëti modelit. Lekat kene le kunfi Resulullahi oswahtun hasanah liman kana yarjullaha bil yawil akhirah wa dhakara allaha katiran ai esht modeli i par rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata chendje kim rasulullahin ne edukat ne etik ne parime ne regulla ne higjien ne veshe ne haje ne pije krezand te kemi ne amranda ne islam model rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qësh hinsht në gjami, qësh dalish për i gjami, qësh hinsht në shkoll, qësh dalish për i shkollës, qësh hinsht në banjo, qësh dalish për i banjës, qësh hinsht në nevejtore, si dalish për i nevejtore. Parëse me hinsht ka ki me thonë, kur dalish ka me thonë, komplet kështu. Pse? Këtë dinë është i kompletuar, Eljoh me ekmeltu lekum dinekum dhe etmëtu alejkum ni'meti dhe raditu lekum ul islam edina. Pra, për që të pasyur të shkurtër, që dashtam e paracit për herë dytë këtu, duhet të u thamë, të jeni model. Në gjdo pikpam një model. Jo, të falim namazë, të pijim raki. Të falim namazë, të hajë më ryshvet. Të falim namazë, të ofendohëm më zvetit. Të falim namazë, të konfrontohëm më zvetit. Të falim namazë, të shahëm më zvetit. Të falim namazë, pijim duhan. Të falim namazë, mirëm e drogë. Të fal në Putinburgët bëjmë këtë bë... shkojnë dy at çift bashk nuk shkojnë por duhet me jet model më ubo për të tjerët ka thon pejgamberi për ne për muslimant pra el muslimuna el, el muslimuna ummatun min dunin nas muslimon ummatun min dunin nas muslimant janë një ummet manen mend këtë hadith në çip Muslimatë janë njëmet, por jo si tjeret. Jo si tjeret. Qka tjeret? In aksën unë nasë, anë të kësinu. Në bovshin mirë tjeret, boni edhe ju mirë. Uajnë esa unë nasë, në bovshin keqë tjeret, anë të gjithëten i bu isa e të humë largoni u keqës të tjene. Më së të e dikush ku qka bën tjeret edhe unë që aty. Asë se si. Pra ndejë na duhet të jam i vlazni model. Në adhurim model. Në adhurim model. Respekt babasë the nonas model, në edukimin e fëmijëve model, në respektin e koishive model, në dëshirën që a dëshirojnë popull e vetë të tjerë, popullit tonë dhe të tjerëve model, merr në masmiri, masmiri modelin prej këshillës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E ka Ebuhurejn radhiyallahu taala anhu përdore. Pejgamberi e ka. Pejgamberi ka qenë shumë komunikativ dhe i dashur me sahabët, kështu përdore. Neves për nëndzen, hala, ajo agresiviteti shpyrtënër të kapim një vlahë musliman qëtërë Së nëndzen shpyrtë i dyqysh, kalitja e dobet, kalitjet pak kemi, një kap vlahët Edhe mi thonë vlahët musliman, ohibbu ke lilla për du për Allah A pejganberi a.s.s. ka thonë, që duhet me dashtë për Allah të regoj Vëllahi ohibbu ke filla, të duhet për Allahun gjellë gjellalu E kapi e Buhureyrën radhiyallahu ta'ala anhu përdore kështu e kanë gjitë përdore dhe po i thotë Ja e Bahureyra Do të jesh adhurusi më i mirë ibadethia më i mirë adhurusi më i mirë po tha ja Resulullah tha do ti mbash në mend për një meje pesë gjera Shikoj pesë gjera habibi pesë gjera e kompleton në jet një jet Tas do ta shofish sa interesante është. Në pesë jera një jetë kompletohet. E bëh horera. Në ri pas jera do ta shohish një jetë të kompletuar. Fjalët e pejgamberit ju e dini çfarë ka thënë? Qen? Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka fol pak fjalë me shumë kuptim. Jawami ul kelimi thënë arabçe. Pak fjalë kapin gjuan. E para, e bahurejra, rruju haramëve, rruju haramëve të kun, i të kilmahari me të kun a'beden nasë, rruju haramëve je adhuru si maj mirë i njerëzve. Nese i ruhësh haramëve, dhe t'jesh adhuru si maj mirë i të gjithëve. Haramët as i dini, kret i dinë haramët. Vallahi kret edin, halalin edhe haramin kret edin. Pra ne nuk skem nevojë më fol për ta. E dyta, e halalli dhe harami zotin këtu në dynjë janë dy gjëra kryesore. Pse kanë ra muslimant ku kanë ra sot? Sepse nuk janë ruit prej haramit. Nuk janë ruit, e nëse nuk ruhesh prej haramit i largu prej halalit a do të thët kështu? do të thët, nëse ke kalu halalin ku këshku, ku këhi në haram pra ndëj, u meti ka këtë problem një, e dyta o e bahu rejra ërba be ma kasëm Allahu lektekun agnen nas këna që ma atë shka Allahu ta këtë këtu ty je pasu niku ma i mave njerëzve Knaq është më atë qëka Allahu të ka caktu Shka të ka caktu Allahu Shnetin, rëskun, evladin, punën Allahu sa ka caktu Je, pasu niku ma i madhë Më u knaq, me thonë elhamdulillah Me kretë qëka Allahu për mu ka caktu Unë jam i knaqur Asaj që në shartët e imani të thoni Qada edhe qader, qader, caktimi i Zotit, prej kushteve të imanit që është amen tu billahi ve me la iketihi wa kutubihi wa rusulihi ve llomil akhiri ve bil qadri khairihi ve sharrihi min Allahu taala, çto korrë fjala. Kënaqur me caktimin e Allahut je pasuniku më i madh i njerëzve. Po ja halli njerëzit brese po kënaqet. Kam në rastun e prezrenit Erdi, o, oh, thash, masha Allah, së të më pa, pas në më dhjetë, ku je? Tha, tash, të rëmë dhë dhjetë, jemë në burkë. Shkëhëbëm e ty, anë punë, a shka, a qushëa. Jelë, jo, thë, kam qenë në punë shumë të mirë, për dashta mu pasunuë për dy orë. E mizun, ja 7-8 kila, 3-4 më të kila, kumë e ditë sasi, plohënë brashakë, Denuan, e më dënuan, thë 13 djetë burg E ta është kam dal I është bëndë 20 djeqarë I është zbardhu i shkreti Subhanallah Këse kështu Se nuk o knaqë me Allahu sa i ka caktua Prande i ka thonë Allahun hadithin kudësi Men lem jërda bi qadai Men lem jërda bi qadai Kusht nuk knaqet me qatë që i kam caktu unë Allahu pëthet, kusht nuk knaqet me që ka i kam caktu unë Edhe kusht nuk ju përbalon, kusht nuk ju bënë sabër së provave të mija Feljehru gjmin tahtë e sema i valjehë të rabben si vaj Let dele prej kupollës në në qilit tim Le t'alu për njëzot të qeter veçmeje Man lam jar dhabi kadai O lam jas vir ala belai O li akhtar rabben si vaj O li, mai, o li akhtar rabben si vaj Kush nuk knaqet me shkaj kam caktun Edhe kush nuk ju përballon Me shkaj kam spërvun Le dele prej nërqillit tem Në talypë një zotë tjetër veçmeje Kaza tjetër e? Stakë fërë Allah e ladhin Pra ndoj në thebi Radina billahi rabba Jemi të knaqur ma Allahun për zotë Vë bil islami dina Me islamin për din wa bin nëbina, Vë bin e bina Në bian vë rësula Me Muhammedin a.s. Peygamber, profetë Vë bil Kur'ani imama dhe me Kur'anin imam u thheqës, u threfys E ka thonë Resulullahi pikrisht për këte Menë rëdhëj e billahi rabben vë bil islami dinen Vë bi Muhammedin nëbijen vë resula veqëbet lehul gjenne Kushoj kna qërme Allahun për zot Me islamin për din dhe me Muhammedin për pejgamber E me Kur'anin u thheqës veqëbet lehul gjenne i bohët vajib gjenneti Eba Hurejra Jemi të Ebu Hurejra E para rruju haramëve Haramëve halalu i përfshin kret njerëzit Muslimuhim muslim, Muslimani dhe je muslimani Nja Ajet e shqiptarët musliman Ajet e zvitranët kristian Du është me koni drejt Jo rëna tak Jo hajnë Jo rështë vetë zi Kret le të bëjnë keq Ti ma të bëjnë keq Kret në të shkënë mbrapsht Ti shkomar. Ka qenë tregtar prej tregtarëve muslimanë, të mirë, të fortë, se dini Islami jep rezultate kur jeni në hak. Se hak i është ia rezultatin, gjunahet e sjallit, dënimin e Allahut xhellaj xhelalu. Ngonë çka po thotë, ky tregtar. Po i thot puntorëve vet vet. Unë po ala ke dyçan Juve. Kushtë vjen me blej këtu të ju Të regoni drejtë Që këj malë ka këtë shmi Ashtë kësisoj Neson i gisur diqë këtë trego Kërit trego që farë malë i ke Dhe dhe shkonej zëtë një Helen punëtori në shpi Aty në dyqon Kur shkone Vjen një grup trektarës me blej Të dyqoni këti Ka pas një një bo marak me blej Një palëto një, një gjybe e shëvjerin aty në dyqon, sa kushton zëtni, tha kjo, kjo paltë, tha kjo kushton zëtni 300 dërhem, me qëmimet ma hershme, o tregim historik i kohënave ma të hershme të muslimanëve, tha sa kushton kjo 300 dërhem, tha kushton, o është e mirë në regullë, e dhe a pare taj, edhe ja mori paltën, edhe shkuen atat rektarët, ma vonë e rëzëtnia, pështë e nukon paltë aty, Tha puntor, ku o kjo palta këtu? Tha o zëtni, tha këtë palten, e kanë marrë do trektar, e kanë ble, e kanë shkua. Tha ju këtë regua që është e grisur për masë, e djegura, po e grisur. Tha jo, nuk ju kam të regua, tha po atë kam thonë me ju të regua. Tha pëndasht po bre zëtni, tha se jahudi, tha ishin konë. Ku ku për t'y shka paskebon? Na kemi thonë që i let jetë kusht jetë na me konë drejtë. Ka bon të, shka ta bonje I hypkallit këj gazda, këj zëtnia i hypkallit Ka kanë shkuë, thënë që drejtim Edhe shkonë për atë drejtim Hec, hec, tri dit e trinet e i zend Mas tri dit e trinet e i zend Nalë në thë zëtni, urnë, shka kiri, thakini kalun Filon vendin, keni në bleni paltë, ju tha po Tha, aj pumëtori që kam lonë, ka harru me ju të reguë juve Sa jo paltë ta është e grisur Ka një defek, një të mejt e ka, një minus. E që zëtë një, thë ti ke blepo, që 300 dërhemët prapë, e ma jepat paltën, po sa se nuk bona ju paltë po 300, sa është e, e djegur, e grisur. A i thëtë, të asha i jahudia që ka blep paltën, ë, oh, kush kok e ti, thë po, kush ka jeti, mërë, thë unë e ti, mër, musliman. A kështu feja ju vë ju mësona? Thë po, vë Allah, i kështu feja në mëson, po punëtori ma ka bo këtë minus. Sa o musliman ju i tha ato 300 derheme se falt ja si <laughs> ja e kam dhënë. E kam dhënë me falt. E palltën, palltën sa nuk po t'ajap prap sa po çe treçi një derhem original. Sa se po e meritoj shik këtu. Dhe ky me pa tekst. Allah Allah. Tas po don më kthy. Jo thas ki më kthy, thas se kam edhe një kusur me ta dhan. Një kusur. Çfarë që, drejtësi e pas ke? Çfarosh ai kusur? Thash pe duan la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah. Kusurin e pranoi feën islam. E çka boni kë ja kanë nga 3 ditë e 3 nite. Na Me pas një vlatonin, një akrabani, të afërmë, në Lugano, e që të thënë aty në vendeve të lartë, s'pëdi, ka Gjeneva, e ka... Valisi. Ka lugat e, e vëzvitrës ka janë të lartë këta. E dishtë që s'ka gjinu, e dishtë që pinë raki, e dinë që nuk kanë rëgëtë zotit, a zbanë të fisë e bililla, me i hypë kërrit, e me shku qëtje, e me i shku në kanak, e me i dhënë selam, e me i aqë një dhurat Në dhuratë mia thua, e dhurata është me parimin e Islam. Ka thon pejgamberi, "Te hadu tahabu," yepni dhurata, në iniciativit ju shtohet dashuria në mes veti. E dhurata te na shqiptarët gjithë kaqë. Edhe na ka, ka una jon i them, e ka bën filani fallanin saigi, e ka dërruar. Kjo saigi është gjuhën turke. E ka buo saqi. Do na zakonisht martni misafir më i largët kur del meshbaj kur xhajo, kur xhajo, edhe mashkull, mashkull edhe mësit bit kur xhajo më buo saqi, gruaja ja teken ni peshkira ni par çorapa, diçka, diçka. Çohtu ka qenë edhe onth prap kanë atje kështu. E ti me sku atje në Lugano, sa ngallo, mangallo, tangallo ku janë atje, fi sabilillah taala, e me i thonë, alaikum, i më i thon selam aleikum o vllavjem. A bante ç'të më bën? mullodha, me investua, valahi, valahi, edhe pluhni qatë kërë që ka me kapë, edhe qaj benzini, edhe qaj lomi rrugës, edhe qaj e lodja jote, kretë kanë me qenë për të më të mbrojtë, tymin, tymin e zjarëmi të gjëhnemit që e njësën qatë rrugë. I shalavdesisht qatë rrugë. Jo me ndeshë, a? Ja? I shalavdesisht rrugë dinit islamë, të për të qelje se... Fjale sa Allahu t'gjelle t'gjelle aluhu Kjo dy O e ba hurejre E treta Ban ju mirë këjshive Tekun muslima Ban është muslimani mirë Dhe e katërta E këjshive sa mi ju bo mirëve Adish sa ish Manaja mi ju bo mirë këjshive Po thët pejgamberi me erdi Gjibrili Me lachja Edhe më tha ja Resul Allah Iki hak këjshis E këjshis, e këjshis, e këjshis, e këjshis, e këjshis e, e pëllot her Tha ma përmendi këjshin qëtë shumë Mendova që do të ma bojnë të rëshigimtar këjshit Mirazgji Qëtë shumë Mi bo mirë Inshallah Ju i shallah veç mirë bo një keqkur Edhe katërta O e ba horejre Dëshiroja u popullit Atë që ka dëshirojnë për veti Bo është besimtari mirë Dëshiroj e o popullit atë që dëshiron për veti Vlazni Mosu knaq Ma jo që kam ndodhur mua Që kam ka godit Pa ma jo që kam ndodhi mua Që kam goditi mua Bonu hisetare dhe ti Ma u shqetsu për ketë problem Knaqu Ma që ka u knaqa un Dhe dëshproju Ma që ka e më dëshpru un Knaqu me knesit teme Bonu me gajle Gajlohu për gajlen time qëto janë muslimatë në me zveti edhe e pensta o e ba hurejra o la tukëthëri të dëhik fe inë në këthërët të dëhik të mitë të lë kalb o e ba hurejra të penste më se bënd të qeshmën e të pruar me dalë qytet dika e kesh, kesh e të pruar në me qeshme qeshët nërmale dhe pejgamberi ka kesh o qesh të pejgamberi me sahabët derisat dhe dëmbadat ju dukshin Këru qeshtë Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, njërpo me tërbije, me edukatë. Këto kënë pës gjera, imani në mëndë, sante, rrënjë harameve, je adhurusi majmir, këna që me qëka të këtë të këtu allahu, je zëndjini majmaz, banju mirë këjshive, je musliman, i mirë, dëshirojav tjerve, je besimtar i mirë, edhe mëske shtepër, se e mënojsh zemrën tënde. E ju që e lishpun kardiologve. Allah, për greft, për Allah i ushtë për greftë për ndërgjim. Allah i razi koftë. Disa musliman të rej që kanë fillu me praktikus sunetin, por në dënjeherë sulmohen nga gjemati pleqë, Sepse me ndonë që kanë ndru fejnë edhe falen me tekbire. Ja, sa të rrubë e larga saj, ata plëtsisht e kanë të momë më argumente. Zgodzhon askush me isëllbu. Jo zgodzhon që në përlohëm. Zgodzhon me parimin me regullet islama. I kanë argumente, ashtu behicë. Të momë e kanë. A është pabesimtar, aj që nuk falë namaz. Aj që nuk falë namaz, është afer kufrit. E këshilojnë në shalafalt a che sfal namaz allah ina ruith mosfalia namazit te chon ne jahannam qalu lam nakum min al musalli wa lam nakum nutim al miskin nam jahannam yami bis namazin se kemi fal fa veilun lil musallin alladhina hum an salati insahun wallahu alam tafaddal sfardeni mikabidatiu bidatin jahannam chon kulubidatin dalale fa kul dalalatin finnar Në bidat në akidë, eh, të kuptojnë bidat në akidë në besimit Jo bidat në punë dë njësë Ikëm njët disa prej kolegëve tanë duke thonë Oni hypi prati magarit, heç me magarë me mush Jaja punë të dë njësë ka thonë pejgamberi, ju i dini ma mirë se unë Entë më alemë bjumur i dë njësë Kupë të akidës e në plëtsua, dini o plëtsua Pejgamberi nuk kavdek pa u plëtsu dini islam Kurse punët e dë njësë Naimarim tretuarat rrugët e xona, aeroplanët, karret, vozat pejgamberianë ose gatit me sahabët qëto. këto. Kto nuk janë bidate, këto janë mja lepsujet të dynjos. Në jetën e dynjos, vë i leçsojm këto xona, mashallah, po të vijnë katastrofa bigtyne. Balloma për 2 sahabë të bjerë, kanë një her kret i rdhon në det. Këto janë leçsat e dynjos këto janë. Mos të him der hak në vlahton, këto tregat diçka lider me vehabizmin. Vahhabiz, unë nuk i them Vahhabiz, me jetën e Muhammedit Abdul Wahabit. Ka qenë një lëvizje e pastër islame, ka dhënë kontributin maksimum, e ka pastruar gadishun arabik prej vorrave e prej kyrbeve e prej besimeve kota. të këta. Kam mendime jashtëzakonisht të mëdha të mira për Muhammed Abdul Wahabit. Ne jam prej nxënësave më besimtar të besnikë të Ibn Taymiyyah dhe Ibn Taim al al-Jauzi, rahimahullah. Ati kushtë dhe kushtë taj ka, ka qenë alat Adin, qef, qështu, që që të të dhe bashkëpuntori anglezëve. A dhe njëri për qefë më shojë që është unë kyqetët e Amerikanëve dhe ti koke i shitëm që asje dhe pësëzi edhe ti edhe ajë, Allah <ript> yeah. o hajë. Njek Ramazan, mire sedje no Ramazan, gëzime për muslima. Ej janë sa muslima, hej mu barek ramazan, mir se dje na ramazan, gjim per muslima.